Higurri por diiii! Takao rinkeu arrela Su bia! Gierda una? Ojo haya! Adui! Ojo hallo! I'm on His baby mama She is just that hit that i know you want to hit that it back oh well is getting with that Yay, yay, chen, Opa, hola, chen, chen, chen, chen. Ey, ey, ey, ey. No, es que es vai, que. Vai, vai. vai, mugri, unik, vai vesela, gorot, yeah, la netan. bueno. Ya bueno, orida, supuestamente petaste Bueno, pues Kaisho en tu le gustiack. Quiero ir a estar otra vez, quiero ir a. Quiero ir a Kurtzen, dago dena gorriateo, <risa> este menari era ahora ia perlatze piba. Ey. Ey, alguien tiene sueño proba, Sayordian. Ey. ey. ey, ey. Sí, yeah. hostia. Bueno, yeah. te importa, te bueno, importa, tú quiero eh. yo eh, segun, maika, Halloween alguna eh Xanamar y tú, eta etchepare ninguna, le va. Hasta el año 31. Xanamari, xanamari. du jotarekin, J, xanamari. <risa> eh, bueno, hori Janamari <risa> negunean hemen gaude. Eh, sortzia gutxi dire, Janamari, <risa> Han se se hostia xanamarizun. Autobusia negunetan. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <esta enzuten>, ja, eh? <risa> Zuten, eh. Ya, está en Zuten, eh. Eh, nere nere mikroa gawaitski. A ver, che. ¿Qué comen dice? Claro, itzen, itzen, itzen. Sai la sai, itzen, itzen. Ey. Zuten, ey, zuten, ey, zuten, ey, zuten. ey. Haupa, kaixo, kaixo, kaixo, mierda puta Kakaputa, mierda puta Da, gohondo, igual da neria Neria mozten da Je, je Je eh, Maten ari gara Kistopena, ja, maten du Maten du lagure <laughs> la lerenko, saiba Bai Saile saten erin, jen, ah, nanmarin Nanmarin bueno. zen <laughs> <laughs> Ostia hori <hastia, hastia> <hastia> Gaina eukizitun bi ostia eh. Bat autobusia eta bestia Udalel, udaletxe Atzeko Escalera que hoiek jaisten 20. Pero lebu a besteu Matias, mañana dice el urre ara bai. Está oli. Se hace hasta dura. Es, nice es egon intzen zuregen Larumatián justo a falda baño. Ahí, horria. Larumatián, ba, ah, subían gaude, eh? Subían. Vai, vai. Por bueno, por Chiquiawek, clásicamente tal Larumatián yeah. pues orí eh joñan en la parte de Cústra o es Zara, so, ah, irakalduzun. Ah, eta Ostirania junginera aeroportura, ikustera nahetorten zen Mauriño. Bakarri Mauriño, eh? Bestiak ez. Eta hori, gero larun batian, pues, betikoa trukera azkenean, agongin nintzen Andrew Reynoldsekin, eh? Bai. Azpali bai. <laughs> zintzen agoten Andrewkin, agonzen hemen lani, eta gero lur jungtzen trukera, gaur ez dugu bidali berezatia. Bai, ja, so, ez da gita, ez da bat ere fundamentu. Bautako diogu jagure zaiotik. Eta... Ba. Eta susa, irunela ez? Egon bai, ginen, egon ginen, bak iso... Bueno, eskenean... Bueno, naiko naiko parla napolita, lauak, jungenen, eh, genualkainita flaino, tabukatu genun ongi, lauak. Ay. Eta... <laughs> ha, bueno, nahi zene, Eta, bueno. ba, haziginen kantatzen Tropical Boy. Eh, <laughs> Moskun erdian, eta jende abiratzen, bate batek esagutuko zun kanta, eta bate batea ere zen kantatzen gaina hortzika. Kon amor! Hor, nahi zunean... Hartu mikro, hartu mikro. Or dago aitor kantatzen. Bueno, bueno. Eito lo Gero, a ver, gehiago lo da, daukago hor serraiber esta tres prestatu. Beste irratiko kero, kero. irratiko de cosativa beste, beste gauza bat. Eta Mauri, gainera, segon, ba gainera Alkaison, ba, Pixatzen zioten Fisikar en legea, gravitatera en legea, <laughs> zehonos. Or... <laughs> Peonzadesela, erortzeko soberia desdemarra desela. U... Ba. U... Dani, or... oreka mantendu. Oreka. Bueno, Beren lenguazina zer ditu zen erekin eh, zen egon berari chekitzen ta oihukatzen eta bez egon supergaixita, baina ni nai nun oreka mantentzia. Zaki seba dijo Ana horren bajo batzuetan, tío, ematit Criston, <laughs> puta mierda. <laughs> bueno, segik, eh? segi historia ah, ja, kontatzen. Eh? Sí, ya ja, ya ta ya está. Ah, eta ta hori. Eh? Ne izan dit genuk eh, Alcalinsecala papa Papagaño. Bai hori, hori eta ni egon, alkain, noreka mantendu. Oreka. Icheke oreka eta mañan. Sintzun, sintzun. Ez da sairo ja gero es. Ke ba, echera, está que ja queño la Nicolasai, eh, Gonzalez. Bai, bueno, está genuk. Zan, es bereizateko, egon eh, asko zure asko berekin. Ez. Ez. Ata Torres Juen barriza nun gaina gaztelekura eh, Isoaren etxera Prestatzen laguntzera Eta egin itun lo irula hor duakarrik Eta hor juen intzen hor Bueno, kostata baina hor bueno, Kunplitzen Bai ez yes. Eta hemen konzertuak ez Laren bat egan Jode, ke hostias dena gorri ya Joder, ez que a ber Baina ez egin kasorik, ni, oh, jartzen dugu alda, Bueno, ja ez, ja, beran dugu eda Eh? Al, da, ba, hau da ziti sarra Ez que hau gaudu hau da ziti berri gata Ordu, neiten dugunean fallo jartzen da gorrian. jan Fallo ez, tío Bueno, fallo, petatzen denean Eta bestian ez jartzen Ordu, petatzen genu maioz ginen konturatzen <laughs> Ta hori konturatzen gara petatzen dugula beti <laughs> Ari gereda denbora busi jan Ordu, da, piskat desmoralizantea tio. Jode, jate dago Bueno, ehori, konzertu kagondinera eh, eh, Naiz nire, nire, bila Kauen, kauen dish Bueno, uzi, uzi, uzi. Bastante chulo hay ya está. Ori, concierto que va a dir la siluciona es muy egon... tan. Niña en unatorio años que han este ninho animatu, o ze... sea, son despartins, bueno, horísimas. Eh, tú te la twist o la creo jarriqu buagian cantan, va. La bendita número de años, es que no soy tan santo, creo que aquí hasta jarri así que cabrón fijo. Etadero etorrisen ere opu du peuple, ¿eh? Hoye nadie tú bat ese, ta. Bueno, etzen animatu. Va, Gerardo Sánchez, usted autoriza a Andrew Reynolds, la Rowe y está es un personaje artean. Bueno, Andrew Reynolds en Autiquesanda en esa consiste en 30/50 Eta hori... Osea, bera o... kontatu ba, gainera Osea, <risa> e, plan aujo egin aguchora Ah, ah, bai, una polla, chaval <risa> or, or, Ordu nizangol zen edo Eundao gehi, edo, edo berro gehi Baino laro gehi <risa> <risa> Eta hori, eta horrengo Asteura nere, konzertzeko hongo ire, zemen Bai, hor, eh, bueno, esakit segun, hemen. Hemen Jartzen du, terri li, jale bai, eh, Gustien ezagutua li... esagutua bai. <risa> <risa> Nor que estu esagutzen Terri li, jale Mateo, <tose> <tose> Oka, <tose> Terry, Terry, luz de puta sembajista, Li, re la onda cojo, calaria. Jale, pues que, uh, mira, tipo guapo, Black Hole, Igual la Hole, eh, el do ¿No? no la pronunciaste bien. Terry Hole, Terry Hole. Hazte en yo marrón. Biografía no oficial. Exacto. <tose> si Soy guitarrista, cantante y compositor, o sea, Fran Perea bat. Hora gartzen da, guapo, guapo... Bila, okikoitu bera urtiak ja, eh? Benagartzen da... Deat izdeat, oso filosofikoa... Eta bueno, eh, zer da, eh, lauan... Azararen lauan... Zegun izango Azal da, azararen lau... Ostirala... Charles... Charlesen egunian, posori joko uterri lijalek... Boste euroren truk, hemen... Bakarrik Vai, bera Vai. bakarrik tenei lijal... Bera bakarrik... Eta ba hori... Soy guitarrista, cantante y compositor, toco guitarras de 6 y 12 cuerdas, está sí, muy loco, lo... de, de, de Nilón y el Dobro, no, toca el Nilón, qué cojones, es? y Ni, el Dobro. Nilón, pero... Nilón no y el Dobro, bueno. está pues... Por el lado personal, le decir que nací convertido en un hijo de la Armada, en... joder, Uda, es un perrao, Jartén no Dulcanta. Vae, harchu, kanta Eta pori ez dakizagutzen. Sore entzoko dugu Terrelly Jaleren kantua, fijo que ka, una mierda. A <risa> <Tío, risa> gaudela si lo tío y ratia. Ya, tío, bueno, ja, se porta. Es bueno, hostia, pu hostia, Jale, gilla. Torri denak ikustera, larun batean, 5, eh, 5 tiralean, 4 €tik, hemen. Fijo va a ser de putas madre. <risa> Terrelly Jale ikusten. Os dijo a Choen, haría cargaten <risa> Dale, dale markatu arazoak markatu markatu the college spreads and Bueno, pues dugu terri, no esen, Terry Lee, ja le Polita <risa> Polita Polita benetan, bai. Bitxia ere, bai, fiskat arraroa. Bueno, pues hori, tipo en el jocodú eh Australian, hostia lauan, azaraklauan eh men, silozionean, gorots junda. Junda de Torri tipo batzuk hemen sartu dire lauren siloziora, taite ne neutein irratxe berri bat. Ez dakit unera izinako duen, zertaz jungo den, baina, bueno, naute sartu hemen gure irratiko mundu honetan, eta torri horren ikustera pixkat, ba, nola di joan irratiaren asunto hau, ba, nolako den irratia, nola funtzionatzen duen, baina esik gaur, justo, kriston jende pia, torri da gure saio ontara, bat, bi, iru, lau, bos, sei, gombidatu ekarritu gu gaur, eta ez dago lehkurik hemen gure irratian beraiek ikus dezaten nola iten dugun gure gorko saioa, xik igual, ez dakit. Pongo este en esa terá en ¿Qué pasa? Chain. Aba, aba, ahí te hay en Venga, dae. Vai, echaron sorpresa a esta la terateco. Veré momentuan. es. Estuve sangos el tecan 37 en situ seraten. Es, es. Bueno, pues hasta aquí, con segunda, tardo a invitarte a Harry Bercut cantaba, se a, a ver, a ver, ser, Harry Bercut, cantari, emendikan, sein, sein, bueno, os digo a cantabates, pues, tú, seango, señen canto adén, que era, Despierta despierta, despierta a soñar de noche bella. Al compás del café, todo lo que por ti volar, tu carita caribiar, y sonreír tu esperar. Y es que no puede escuchar el baile final de su manera este arco de aguanta y ta ta tras no char para contar en la mal lugar Nunca se imaginar una triste despedida Ver tus ojitos llorar y gritar arrepentida Nunca quise despertar y abrir de nuevo una herida Para arroquiar de sal cicatrices de mi vida Baitzen dugu, kanta bat, zen kanta zen, gorot, zen kanta zen hau Trasnoachan, no? Bai, xeetaliena Hau Hemen dauden batzuna, ez Bai, eta sentzu dire eh? eh, ba, Big Brown Beaber Beabers, beabers <risa> eh, Nola satena, nola satena Hemen <risa> <risa> <risa> daude, hemen ditugu beraiek esatia Justin Beabers <risa> Nola, nola? Eh, es daentun Big Brown Justin Beabers Bai no. Horrati garen bueno. zen duten hori Beabers, hori Bai, ba, omen bada Bai, ez Bueno, pues hemen etorri dire Es, gaur bai. eh, Piel de gallina teklatuarekin Petatu du momentu batia naudazit <laughs> bai, yes. bai, bai, bai <laughs> <laughs> Eztakit, eh... eh... emango ya paso Hemen eskedaukagu uh, elkarrizketatzaia anonimo bat Bai, bai Eztakit, txoin e, berdu mikroa Etorri ah, diren bai, bai. anona elkarrizketataitera baina Ez di, guguk elkarrizketa dingo Digo, anonimo manek Anonimus men Txoin, eh, a ber Ahora, ver, bueno, ba, hemen gaude, hemen gaude, nor naizen galdetuko zu edasko, ez daizu importa, serio, ez daizu importa nor naizen Kontua da, norbaitek entrevistatu behar dituela mutiagoa kemen dituguna zain Eta hori izango zangonez, deitu anonimo, deitu interviuman, deitu nahi duzu enbezala Eto poltsa ¿Vale? bat du buruan, ez da du guztan Bai, inorkes du jakingo, ez hemen aurrean ditu da negre ez dakite, nor naizen Eta <coughs> Kontua da hemen gaudela ez ni horrait zen jakiteko, baizik eta gure bebekomutia norzuen jakiteko. Bebeko mutiak Bai, Eez dira Antoni urtuzar ez Bizkai Bilbo baketeko inorrez. Brown Biavers dira ondo esan diguten bezala gorotzetas zimaurrek. Talde hau bimilaeta urtean sortu zen. Beste talde batzuutako jendearekin eta musik ikuspegian hittzennatik etorretako jenda. Musika mundu ez bere etarik 2000 marrean, ba, udan, beraiek, berain web horrian horrela esat duten bezala, eh? bera garrantzitsu bat eman zuten, gero kontatuko dut eze bera garrantzitsu den hori, eta 2000 marreko amenduan, ba, bera garrantzitsu ondorioa izango dut, fruttoa imaginatzut izango dela, ba, atera zuten beraien lehenengo lana, aitor perezekin, grabatu hain zuzen ere, muga guztien gainetik, diska. Bueno, kaixo. Opa, gabon. Gabon, gai. Eh, Nik ustean, Big Brown Beavers talde bat zela ez duo bat Osea, men bi bakarri ditugu Nortzu zarete, kontatu pizka nortzu zareten Eta, eta zeintu zareten taldean Eta zegatik ez diren torri bat ere Bueno, a berez eh, Big Brown Beavers eh, Laugu kideko zatzen dugu Gorbi bakarek ketori gara eh, Nineu, unai eta xai eburga Ikerretan du eza falta dira Eta Bueno, ba Esango dugu Aborda induko dutela, ez da? Betxo, nik ez duz bere eta zitzegi nahi? Giren, comenida, comenida, ez dakin nortu giren, horintxo bertan? Komeni da, komeni. Horretarako izan, taldekideak izan lagunako horretarako, eh? Gurengo aldean meseles. Bueno, a... eta nola ditzeizu? Eta esan dugu zuen, unai, eta... unai eta xabi burga. Edo Oiek dira aguna, zuen izen artistikoak, edo amatzok deitzi zuen izenak. Niri amatzok unaitxo ditzen dit. Lagunek oi hartzun. Eta xabiri bat ez dakit. Niri alderantiz, niri lagunek xabi eta gurasoek burga. Bueno. Eta nire nahi zure amatzu, así que oi hartzun deituko dituz. Eta zuri burga? Eta dos. Burga. vale Burga. vale. bale, bale. Hor son Eta BBB orduan, zuen web horriari begira eta lehen irakurrian biografia basikamente zuen web horritikan kopiatua da Jartzen du ere punk rock jo izan zenutela, baina berando gozartu direnek indie rock irakurriko zuten e, Punk's not dead, ez, ez punk's dead, e, eta zuek ilduzue gainera, ez? Punkka aspaldi iztera esan ezakogu De hecho, nietzek jainkoa hilbezela guk punk ahildugu, edo urrelako zerbait esan nahi duzu. Bueno, esan nahi duan nada, zergatikan, batean irakurri genuen punk rock, zuen eh, MySpacean, eta horren bapatean indie rock izatelea pasatik. Urrengo dugu. galdera mesedez. <risa> tipo haue, karkarrizketetaz, bueno, bueno, bueno. Hildo e, beretidoa, esan edut, ze ulertzen du guindiarekin, zergatikan pasataldaketago, sea, zergatikan bapatean punk Eta gero indi izatea basa zaete Bueno, nire ustez em, Indiaren asuntoa ez da Ez dago musikarekin lotuta Indiaren da Ba, filosofia bat em, Ba, higada Alternatiborekin eta e, Autoekoizpenarekin lotua Eta ez du Jenta asko du ere, burua indi izatea Gaur no, egun jende de xente ateratzen da Madrilen eta badao jende de xente Indizaduna. Oie, kindizat hartzituzuzuek? 15 eme. 15 emekoak esate baterako balmen entzuten da baina. Eh, urrengo galdera, favorez. Ez, ez, ez, ez, ez. Urrengo galdera gaztatu duzuea iru komodin jazen dituztenak urrengo galderenak. Eh, ba, zein da galdera? Nola, nola zein den galdera? A ber, a ber, zein di klasezarete? Ez, ez, es, hori da galdera, zein di klasezarete? <risa> bueno, bueno, bueno Hago bueno. bada profesionaltasuna <risa> eh, <risa> E... e, e. <risa> Indiak izan da Hemen begire agonaiz eta, eta zuen Argazkiak ikuste Argazki oso polizu atzuk, por cierto Beaversez, eh, kastorez inglesez Eta karo, tronko bat eh, jaten ikuste zarete eh, Taldeko bakarrak du Du bizarra Zain, Bizarra azken finean, hori ulertuta dago Indien asunto badela Nolatan hori? Nolatan itxureta mentzat bakarra dela, indi txura duena. Bai, gendasko ke za te du kamiseta gatera garren ituzkela ta erosiko dizk baina ez zuk, hori no plantatzen no aukera hori. E echaran. Etan, berri Barkatu e entzundiazu. Ese mere hon entuten. Segitu, segitu entzuten. Imaginatzezu dira erantzuna prestatuak izango dituzura, beraz segitu entzuten. Bai, arrasengatik eskarak eman dizkie o eneditzi. Eh, paganda beti ondo. Bauri, arrezki sesio sopolit bat, erlaitzen eta besterik gabe, ba, mila eskerren eh? eritz Bal, posori, eritz Ba, mila eskerra guen vale, pues ba, partez Opa, eritz Dero maitzetugu, deno maitzetugu, eritz E, segituz A ber Beste gauza bat beharrezkoa horrela zuen filosofia zantzua segituz zulegintien, ez? Bai, hori zen e, Bueno, filosofia segituta, ba E Aktuatzeko eran inguruan pentsatu zuen Noiz. Suen eskenarioa mugitzea ba, orain aktuatzen duen toki datikan, jo ezagun kafean zoki edo toki formalago atera. Igual, igual ez daki sisteman gellegi sartze izango den. Bueno, kafean zokitan egonoi izan gera, publiko bezala e, noski, es mos corte, eh? Oste bonero. Bai. Mm, ya. Ya, ya. Egoniz Baen... santete, baina ez azpiko Aspiko aldean, Goiko aldean Noiz. Ori ningo ze su plantaste Que surja lo que tenga que surgir. Ya, ya. ¿Tienes? Ya, ya, surgirá sí o no? solo. Así. Esta esta esta India en filosofía, ba, galde, claro, Galdera dazu... ba, que irakurtzen badizkeazu, ha que seran sunak. Ordoan e <coughs> India en filosofía y seguitus Oso sartu da ikustetuztena, por ciertos Si tiene que surgir, surge eh, Yo paso de todo esto un poco mm, No le enamatuzo no hau Zuen discoetara, adibidez. No le enamatuzo hau ba, Zuen diskoen eh, licentzietara Distribuitzeko era Esantzakego ez, eh, horrela formalago <risa> <risa> Bueno, ba, hau lotutago Gure discoen distribuzioaren Prekarietatearekin Ez baita, inora iritsi Ez du inork erosi, eta etxean ditu berriun diskotikora. gora. Baina hizuen bueno, li... kontu dago zerbait da, ez? Esan dut mugitu erreko zerbait da, ez? Ez duzu uste? Bai, bai. Bai, bai. bai. <gallan> <gallan> <gallan> bueno, eh, hau egizan dira galera oso formala, baina, bueno, bak tu tipo ez oso formala galera, ez? Asi que bai, bai, joko dugu... Galdera txot, txiki batzuk egitera, eta nahi duen akulertuko egituen, eta nahi duenak ez dituena akulertuko. Baina, lehenengo, esan beharra dago hemen ez gaudela bakarrikan, eta baditu gula publikoa dugu. Hau da, salvame estiloko, desente estiloko irratxai bat ematen duenez? Ez dakiten txungo zenutema, publikoa dugu. Eta publikoen artean baduko dugu pertsona bat irungoa, ez duguna bere izene basango, geien geien jota inizialak, a.beloki edo aitor.b, Eta duela gutxi, ba, pelukeri atik edo, hori esatu dugu, bera pasa zen. Ez dugu sinisten. Ez dugu osorik sinisten. Ego, dea, eh? Baina adibide bezala, indi munduaren inguruko adibide bezala, eh? a, a, a, aintzindari bezala balio dugu. Batez ere bere horrazkerak, zer dut ez zuhau, benetan zuei. E, nik uste dut, india baino, indioa dela, moikona, moikanoa. Moikanoa? Bai, oso gaste txera bere horrazkerak, leintxe bertan. Eta, bueno, goez gara horren agusoiak, uste dut, aitorreke eskubida dukala bere uroa, onkesea, defendatzeko, edo... Ez du, Errat, ez du, ez du. Erratitan ez duela itzegiten. Zer, zergatiko teda irratitan ez duela itzegiten. Bezliz bat, egin zera. Eta, egin zera, egin zera. Ba, garai batean kritikak emantzizkiona. Agian bai, agian ez. Aurrera ikusiko dugu. Esatzen zera bezala... Aitorri ezean doa, doa, ikutu diogu ikutu berreziren sokak, eta badoa ala diru yeah. Bai, bai, beste zita ditu elezatun, baina, bueno, badaki Ola. gudeno, gudeno zagatiden. Bueno, gugurera, eh, gugurera. Baditu galdera sakon eta, eta trastendenteak hemen itzekiteko. Gurtu zuz, ez? Bueno. E, <coughs> serio jartzeko momentu dara uste dut. <coughs> e, aliolia edo braba zaleak zaretean. Mesedez, eh, mesedez, eh, hartu behar badutu denbora, hau pentsatzeko, hartu. Ni galdera badu kalde, nengo, aino, anonimo jauna. Bai. Bakoitzak erantzumana bata dugu edo, bat, bien artean. Bira, ba, eh, pluraltasuna, niztasuna, haberastasuna, intartzeko, ondogongo zen, bakoitzak bere iritzia, ditatzea. Oso moda handago hori hori hori, nes? Bai, bai, azken aldean, bueno, bak, zo. Herrepikatu galdera, bat, galdera, bueno... Hulertuko du, galderaren komplexu tasunak eh? Nolabait zaituztela utziak Horti gora Galderaren komplexu Arretaz Galderaren funtsa zen Alioliak Alioliak ez? Bai. Alioli, xal... bueno, saltxa patatak servitzeko era Alioliak edo Brabak Braba patatak nahiago dituzu Brabak uh -huh. Brabak eh, Nik ni ez bat ez bestea Patatak patata, dira, patatak dira tia Patatak Bai? Bai, bai, patata honbatzu dut den tokian, patata honbatzu dut. E, <coughs> patata ikuduzko zuen ikuspuntutik garen segituz. Arrabalen milenarismo, edo George W. Bush, edo W. Bush, milenarismoaren partaideagoak zarete. Jansoloena. Eh, Jansolo. Mm -hmm. Kon milenarioaren milenarismoa Oliga. esango genukena. Jansolo. Mm -hmm. Ni Xabier Montoiaren milenarismo zarean maiz Xabier Montoiaren milenarismoa e, egizan ez dakit e, gurei entzuleek entzuna izango zuten baina Nik ez nuen entzuna milenarismo motari Zertan da, horrela, labur esan da Kanta bat da, besterik eh? Tampoko tiene Aha. Google en Harry ta... Badakizue, duda edo kurisida bauzue, badakizue Baina segitu gara Do yourself Ezingara e, gai hauetan sartuz, e, e, piska generalista erik gara egitre Elkarrezketa zike, haueto segitu aurrera ez Hoi e, hartzun Hoi hartzun ez? Hoi hartzun Unai deitu aldizut? Unai deitu aldizut Unai txoa bai, Unai, unai txoa mag bakarrik Hoi Un... hartzun deitu kodizu, Ezait, Kostatze konfiatza kartzea Maria Galetak Ala Ala oreoak mm -hmm. Reposteria Martínez Reposteria Martínez Souduai Souduai Bai Bai Zer pentsatu emango dio Entzuleari galdera guztio Horregatik denbora piskatu usteako meni da E, San Agustinen Goizetako bizitza edo nietxeren helduaro amargatua. Mesedes denbora pizka tartuber baduzue ez dudarik izan denbora uğartzen. Mm, bueno, en Artecubo Institute San Agustin en el año ese casi, uh -huh. bueno, verás Clash en Amangores eh? mañana ni casi, verás pelikula ikusi duzu? Armagedon pelikula inoiz ez dut aukera hori izan. Gustatuko ez zedan? Egun batean, zuretxera gombidatzen bat hanu zu, ez zidin zutukatu. Ez da kinortzaren. Ah, arratzu zu. Lastima bat, jende asko galdetze dagoza. Erantzun bat izan bada hori, kontatuko dugu. Eta orain, ja, bueno, tonoa igoz, igual, ja, konfiantzak ditugula gure artean. A ber, zuek irundarrak zarete. Irundarrak altzarete? Korrektu Baila Batzu beste baino gehiago Batzu beste baino gutxiago bizitzuz Nahizta silozi behirratian egon baitere Aipatu behar dago Eta horrein serio Irundarrak altzarete? Ala Unión txuribeltz beharrean Txurigorri Zei nahiko zen duten? Irundarrak altzarete? Pesta militarista eta espanyoliste Irundarrak altzarete? Irundarrak Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno A ver, e, e, e Mantenditza irun, Irundik botako baituzte? <laughs> Irunekoren bat entzuten badago izango da. Bai. Bueno, de <güls> Norbait entzuten badago. Burgaina, Eta zu, gure artean. Coño, <güls> vía a la izango lirake? Bai, ez ez izango zetz. Zure balditza. Da, ez da perfecto Renondo. Sí, aukeratzeko izango da. Gure artean. Sai <güls> la osa, la osa. Igual su horren bilbotar izateak azken aldian hontan baduera honetan, ez? Ez, ez da. Zebio Bilbon ikasten arizarete, ezta? Baina, laga. Baina, ikasten edo... Eh, eh, Bilbon oi. bizitzen esan zaka du, bizi... hori oriberta goza. Malbibirre do... Baina, bueno, nire... Bueno. <risa> vale, vale, vale. vale. Eta, eta, a ver, eta Bilbon ari bazaete benetan... Bueno, bizitzera ematen edo, dena dela korretan... Nolatan irunen izan zaka zuetaldea? Bai, bai, nola eta nire unen izan, zain, hori da galdi eh, Iker tuteran ikasten dago lako Hombre Zein da Iker? Gaur eztorri izan hori? Iker? Ez <risa> <risa> Punto Vale Oseak, <coughs> o talde guztizko osmopolita zarete lesan editeke ez? Bai Bai, hori bai eh, Bakarrik Euskal Herrian edo jende ba ejendea ere Alemania, Barcelona... Eh, bai, uh -huh. Ordizia. Mhm. Ordizia alboan. Bai, hor dizu Alemania. Ulertzen dugu, ulertzen dugu. A altura Zamudio, más Eta oraen, eta, eta gure artean. Inoiz ez duzu sentitu tentazioa zuen Bilboko bizitza kakotartean? Utzi eta joateko hortikan ba, Europara edo edo Ameriketara edo Per Flouting Tour bat egitera? Eh... <laughs> Venga, indiak zaretela Gia san ez, ez, e, xan, ez? Nire munduaz da utzak Weldurra maten dite gia san Pasatzen da, pasatzen da Jendeak ekin batekin pasatzen da ari tiratuz Eta oso pertsonela ez bada Musikoak izaki Drogekin zeharreman mota dituzue eh? Oso pertsonela ez bada e, Ulertuko nuke ez bazen dute nahi galdera Honetan sakondu, baina bueno Bago gure taldean bateria jola batez ere dere eh... Unai handu bai? Gaur etorri ez den beste bat izango bai, da ez? Bai, bai, bai. bai. Mm. Ba, drogekin, bakizu, ensaiatzeko eta hori izan ditugu, ze batzutan nahiko jarri etorri da. Aha. Oso, oso, oso bai. arazua ditu, eresan zainzake? Bai, bai. Arazua ditu. Mm. Nahiko arazuzan ditu eta, ba hori, e, ensaiatzeko yeah. zain izan dugu horrekin. Ulertzen dut, gai hauen inguruan ez bauzunea ditzein, ez dele zer pasatzen, baina noiztik ditu arazo hauek. Maina onu ke galdera pasakoa haceno. Ulertzen utzu. Naiko lasi zaitur. Gizajoa. Gizajoa. Bai bai. E, bai tema tema laiego batzuetarako pasako gara. Ba, alde batera utzi zuen bateria jolenga joa. Zen, zen urte gehiago aldituko zezkio gizajoari. <laughs> bueno. Bueno, vale, Bai. Zen, zen bat, musiko bat gehiago 27 zazpirekin hilko dau ere Amy Winehouse eta. Oita maiekin Jesukristo ezela. Eh? Ah, baitare baskuitza du aitu. Hala ere Alare, drogadikto batek ez utzte, Jesukristo dut zatartzea. Eh, Temática aldetikan, temática aldetikan oso heterogena zara te. Está? Pero <risa> <risa> si Bueno, eh, periodista Maitea heterogeneo aba oso tematika desberdinia glantzen dituzuela. edo dena berdinaren de inguruan da. Bueno, em eh, aski dena berdeñaren inguruan berdeñaren inguruan da, ze Ezen berda, pertsenoak karek egiten dintura Ah, urrengo galdera hurbiltzen zarele ematen du Zer uh -huh. eh, persona, se, nor, nor Nor da letra egia, letrado esan Ezen zakezun taldean Bueno, letrado erena ez da berdina Eza, eh? Es, nik bueno, pues, enuk esan Letra egia daitu, nola ditze duzu Poeta, nola ditze duzu zuek, taleko letraki ez daitu Letra egia ni naiz. Ah, horreitxena ikan Liber fascista Bai. Eta le, askota pasatzen da, musika musikataldetan, ba, letra egilean hola bait, ba, fama esan genezakei gotze zaio gurura eta... Barkatu baina hemen protagonista karra bateri da. Bai, bai, bai gizajoari, ez alduen bitarten gizajoari utzi bertzaio, ba, bueno. Disfrutatzen, eta bizitzaz, ez? Ez ez niri asunto zer hirritzai drogen munduan, familian izan ditutu eta bai. E, letra kidazterak orduan... Bateratzen dena idazten da edo, benetan printzipio eh, ontologiko, epistemologiko, filosofiko batzuk izaten dira, eh, pentsalari ezagunen inguruan, alonela Bertrand Russell edo bichesteinen izkuntzaren teoriek izan zan dute sormen lan hauetan, letra maitea. Ez dena berdina, letra idazten duena. Hombro, bainik uste irakurtzen dena, irakurtzen bai. dena, ba gelditzen dena errefekatuta ezta, eta ba, filosofoiek eraginei karagarri karagar izan dutera. Mm -hmm. Dut. E, eta letren, letren izkuntzatik jarraituz izkuntz filosofian sartu garela, igual sartu beharrez gilentokian, ordu hauetan. E, zubek Jose Maria Znarren hizkuntza erabiltzen duzu kanta jakin batzuetan ez? E, hainba jendek, <coughs> ez izue CD erosi, arrazoi honen gati beratik, zei ziritza izue jarrera hau? Ba, iruditzen zait jarrera, erabat fascista. Joze horken eren eneotik. Bueno, Bai, bai, ez okaldotxerik hori esateko. Bai, bai, gulertza dut, gulertza dut, orduan. Ese marra da guaz, narre zuen. Ah, barkatu, bai, nire... Ez dakitzeizkuntaz ba izanen. Baitaren, inglesa, inglesa baki gu denok itzaiten zuen. Dero daki guaz, narren, eh, bauri, bat zela, baina virtuosamente, gehi gien edo, bueno... Berea maiz kuntza zen ariburuzari <tos> Ingelesa, ezta? Ingelesa, arritutak elditu Ba, ba, ba, ba, bai, arrigarria zen benetan Jenderazko engañatu zuen eh, Jostan unen klaseak ematen zegoenean Hau nungoa da, Texasekoa, dedo, Española, edo Izen horrekin Baina, ez ez, Española ariburuzaren Ansar ari. Ansar, ansar, baile Hala bai. ere, hon hartu hartu gu Gurengo a abesti guztiak Euskaraz izango direla Ba, jose so hor krener enero menez Berak discoa erozteko bengoz Kantari dedikatuko dio edo. Orei gustardago. Aha. Jo za, jo entzutenari bazara. Denok maite ditugu. Ez dugu gustera aurreratu naik. E, letren letra azken gauza bat. Azken gauza bat. Ez aidazu berriro ez dela zer bukatuko. Ez Berriro ez dela zer bukatuko. Bidea ora nik eta igurratu. Eta ikusten da talde honetan taldeko letrak zenbat ezagutze dituzten. Abeslariak justo, justo, eta gainontzekoak zerbeza ditrago bate batean nahi agote taldearen letrak aipatze baino. Eren ez aldatuz, eta ja bukatzen asuntoa, nora joango guinateke, etorkizunera. Etorkizunari begira, pentsatu alduzu taldean edonolako aldaketarik sartzea. Ba ez dakit, instrumentu berri bat, ze hastindu goi, zuen jatorrizko taldetariko batean, entzun izan dira albokak, entzun izan dira. Eta pentsatu duzu eba hildo hortatikan jarraitzea bait ere zuen BBB taldean. <coughs> pentsatu. Sortiko txikia. Guremo <coughs> baldera, favores? Eh, mesedez, mesedez, mesedez. Asunto serioi buruzari Malen, da. Lehen esan bestela daltorrena etorriko da. oraindik ez dugu ezer pentsatuta ikusiko dugu vive Fasar la vida dego. y deja vivir ezta uh -huh. orengoz ez da zeratera es baina baliteke que... ba zan martxera eta kopifa no es artea <risa> edo chiflo bat benetan benetan su martxera edo o sea, nungo azareta berse deño estilokoa bai hori da eta <risa> igual ya hemen eh, asunto pertsonaletan sartzen baina talde bat aurrera matea aparte lan handia baitere ekonomiko ki esforzo izango da ez E, diruarekin duzuena arremana zuena zesan daiteke dela maite zaudetela, maitasun romantikoa maitale asual badela edo puta ala Zer da diruarekin? Nik esango nuke birgina galela ez dugu sentimogatere ikusi horreindik horrekin De hecho dirua galdu dugu ah, Bai, askotan pasatzen da emakumekin bezala diruarekin, beraiek direla irabasten ateratzen direnak Jobi garestiada musikaren ahi da. Eta musikaren munduan horreindik egin Eta musikaren munduan horreindik egin Ba, orain, ya, e, ja, imaginatzen dut, e, e, izango dituzuela entzule guztiak irrikatan jakiteko, e, urrengo dizka noiz izango da. Edo hori ere, pasatzen dut ziko duzue. Datorren urterako durangoko azokarako edo, ez? Ez da, Xavi? Ba, e, anikusiko duzue. Durango azoka. Edo zenetan, eh. Denetan, akaso. E eh, Augustia remasterizatua eta izango da Aradatxerrian. El Meliquina tera kozue. Tropica, tropical Tropical Boy Cateradu bere. Rekargina <tok> tera, ordunukere bai. Ordun. Soñori bua. Durango coazogan fijo. <tipas> Mike Fraserek eh, Masterizatuko ditu em zeran Kanada. Eta grabatuko dugu Eskozian no? edo. Benetan, medeta mutilla merito esaizu falta. Ez eztu falta. Birkin jarraitu ibiruarekin eta alako, alako azainak egiteko goi, bazarete. <risa> ba, ba, giztu batera joleak, hain drogak guztien ari da, diru asko izango du. Izango, mesez, mesez. Aski izan du, aski izan du duen arekin. Metadona ari da. Benetan? Metadona. Pero metaldona. Baina hori ya hori laro gehian ezen dut zilea. Bueno, bueno, bueno. E, ba, besteriga, be. Eskerreke mandorko nizkizuen, ba, zuen, zuen erantzunak kontuan ikusita... Horbeste galdera bat eh? Ah, bueno, bai, teletipo bat azken orduan iritsi zelena, baina iturriak ez dira... ez Twitteretik jasua. Ez, ez dira fidagarriak, baina, bueno, badaude hemen zurrugurru batzuk iritsi zaizkiena diotenak adiotenak bidaso alkoholik armideritzon erakundearekin harremanetan e, zaudetela. Batzuk esatuen eh, dute, ausartenek eta hori, bueno, hori igual ez nintzen esan beharko, baina e, badaude kidetzat, bertako kidetzat akusat zaituztenak. Egi esan, boskarna esan bladatagero... Naik omobiezen du gaiekin Ondik ez duzaztu ah, nahi bai. Bakiztu publikoan esatea Bai, bai, ulertu ezak ete honek dituen arriskatua dela Ne dituen atzeko, atzeko. Sango dugu Dialogoaren aldeko agarela bai. eh? Edatela kordoan ba, elkarizketaren aldeko Bai, dudari gabe, edatea ba, Funtzean dakarren azkenean elkarrizketa sortzea da ez Hori da Isoza buskatu esatea, De, hori perre hielo Hori garrantzitsua da <hum> Ba, ba, mi esker eh, Espero dut ez, sartza, ez sartu izan azuen mundu pertsonalean Eta ez ikutu izana agaelegi Eta eta serio eh, Unai, unai handu ez esan zueditzen dela ez Bai Nire partez, ba eh, Goraintzi beroenak eta eta animo handienak bai, Eta bai, emendiki bai, gortze unai. izkiogu Unai handu ez ari, ba e, Goraintzi beroenak eta, eta animo handienak Eta ikerri, ba, e, kele jodan ez Bai, ikerri, nah Bai, kapuio bada gainera, ni etxaketa zorditra Bueno Gorretu Ba, BBB Big Brown Beavers Mil esker eta, eta urrengo bat arte Mil esker zuri ere eta Eipurtu ustean irratxa joko Simo gortzera bai Bueno ba Horrentzundugu eh, Big Brown Beavers Eri elkarrizketa anonimo jaunak egin Javier Urgainari eta Gaur gondorreko koazulo Tako hau txazukan Unai oi hartzuni <risa> <risa> Ezan Esa, galdar Ezan Esan, Gandalf, bakarrik Zer? Gandalf <risa> Gandalf <risa> Horrik entzenduzue eh? Gora gondor askatuta bueno, <risa> Horre esaten dituzte Proclama liberatzaia <risa> Rol jokoetako proclama liberatzaia Beste gure lagun Bueno, ez dugu esango Baina bere izena Beste lagun iñaki flaino bezela <risa> <risa> Eee eh, Bueno, ahora injarriko gugu beste kanta bat eta gero jarraituko guk zu bez altxan. Ze, badaute hemen eh bat ere, gitarra bat badaukagu eta ba Aino... baliteke igual zuzenean jotzea jotz, zertxo bait ere ez. Oh, demohala gustiz. Arazoia obio engatik. Igual lo beste toda esta ganda gartzia se gabiltzaia geratzen da 13 minutu. nahi najosudena. Zain jarriko gugu Ya ya ya rasnochando berriz, ese es o viárena, viigarena, vigarrena verey que quiquiennak. rentzeno dugu big brown beaverchen olvidados canta ey ey ey rentzen den orain orain ey ey ey súbelate la tío Vai, bueno diría, pues amar viñetu a garriel gure es bukatzeko Vai. Talen, taleen comentatu teor eh, aznarren iskuntzaren bueno ingurban eh, texas ecuacela está kit pues men aurkitu du youtubeen Veré... Veré, acento saldi, A, veré a Mac. Veré a Mac, transmititusión, acento A. Estamos beré. trabajando en ello, en vez de guta, bueno, Jarrick de Gult. Este vein, Jarrick de Gult, Se ha llevado que en un... Habla españ haricuen. español cerrado, inglés es de puta madre, taguero español cerrado en su eh Bueno, ven Jarrick de Gult, no Raznar, Rajoy, Vai. en... Trillo, pillo, vale. eh, regia. Bueno, pues se ven. Jareco de Guberriz, eh, Aznar, estamos trabajando en ello. Au, orde, estamos trabajando en ello. Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos eh, dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Bien, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Y hemos uh, dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos. Estamos trabajando en ellos. Hemos uh, dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos exactamente. Bueno, bueno pues, ahora no ahora entender nada en inglés, ¿es Estamos trabajando en ello. Está Hemos dedicado mucho tiempo a trabajar en ello. Ey, ahí. Vestias en, vestes enonagua, tío. Neta de viva. Viva, Honduras. Viva Honduras, da la hostia. Viva Honduras. Harry Coco. Harry viva Honduras, men. Eh, gauza. No son de El Salvador, ¿es? Vale. Viva Honduras. Ay. Ahora son Federico Trillo Jensen, el Salvador en la Christian Chapa, Harry Viva Honduras o Harry. Este tipo, ¿qué va? Sí. Va a 8 minuto, cabrón. ¿Qué sorteo? Ah, ese, ese o, es, Ese, oíste, ese sí. es mi segundo ¿cuá? Pues ahorita Federico Trillo eh, El Salvador Renézate en Viva Honduras Venga, ahorita Y les pido que griten Finalmente conmigo ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Muy buena suerte Perdón Esto ha sido Un lazo Porque vengo de Honduras La prensa dará cuenta de ello Pero mejor Vamos a hacerlo Como Dios manda Teniente coronel Mande firme ¡Mantallón! ¡Alto! ¡Jugar! ¡Caballeros! ¡Viva el Salvador! ¡Viva ay, ay, ay, pues ahora entiendo... Ahora no hay da... Ahora no la hostia, ¿eh? ¿Eh? ¿Au? ¿Sein? ¿Sí? Ya <risa> entongo luego... Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. esta es una gran es nación. Una España, perdón, es una gran nación. a güerri, ¿no? Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. esta es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. <risa> bueno, eh... Por día, artesan, astindu en disco batia, es? Eh, ¿Vale? vale, así eran. Cantabaten así eran. Pues se ori... Y marco con un lenguaje en un ensayo... recopilatorio, vale. Yo estuve como en turicón en... Siento Estamos trabajando en ello. Soy ah, bueno. tu ano. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no, no te callas? Ez dakit, eh, oso den gaila, eh? Bai, ez dakit Denetarik eh, Dene Bai, eta bueno, 2 minuto bakarrik iltzeizkigu Ez eh, bueno, dakit, ez du iratu Zatuko gara gure Super 20an Baki zute ah. txisteren bat, zuek Ei, hey. txisteren bat Baki zute Itxain, itxain, itxain Baila, a ver <coughs> Jarriko dazit Papaba, va... no, perdone, mama Mamá, mamá, en el cole me van hooligan. Calla, hijo, y cómete la sopa. ¡No quiero sopa, hijo de puta! Me da curiosidad, cuando te tengo un chiste aquello de esta charro va a tirar. ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Arruti. Vale, Bueno, ni que me partes, ni arrutinéis, vale. Eh, notición, esta se disuelve. con Colacao, aprende. A rutir nada, favores, nadie es ese al respecto Bueno, viendo que gusto de Leonardo Den, A Paperson. ¿Eh? Es y más, Personaya, Gure. Ah. Gure intentar ya. Está aquí ah, puta. <risa> vai, padago, bueno. Va, Billy, ¿eh? Va, es vai, ito, bili, Ugari, bilin... Baki suain mehertugula kanta bat guk, bilinman. Oh, bilinman. Um, sori, dau, um, dau, um, bilin man Oh, bilin man Zor, xera dau, xera dau, xera dau Eh, zin más, kargatzen Si, sí, sí, pero... Ah, ala, se, vale. se, se. Alartu da, goiko katzarro hori Ah, mierda Ez dago, ez dago, ez dago kagu txisterik Ez dago kagu txisterik Ez kau, uste guaietz Fijo Bai eh? Bai Baina ponetu gu dena Bai, bai, bai Joke, esko bau rutin, nos has fallaou Bueno, este batían contato que tú, ¿eh? O está aquí, te de morabilidad con internet. Eso es, usted. Lo minuto. Eso Pues perlato que tú, en mi minuto, ingo oí tú soñar? ¿Concierto de pito? Este que está que cago... Ya, bueno, está que hago, tijarik. Ya, ahorra, tijarik. ¿Ningú concierto? Gure... ¿No has de ir a tu señor instrumento? ¿Reri? Eh, díjeritúa. <ríe> <ríe> ¿Guré díjeritúa? Eh, sé, no, en... ¡Ah! ¡Ay, va, va, va, va, va, va, va, va, En, hemen burda agonez izango dut Esan beharra dago <risa> eh, Lenguan, agostira lian Jun eroskira, afaria erostera Eta bapatean <risa> Ginen kola nor Itxoiten, eta mitiko alarma Or, la por <risa> Arisen <risa> alarma sonatzen hor Ta giratu genun Ta sí. <risa> Gure atxacho Es, es? Es <risa> <risa> Todo <risa> chipirollas aparte ordenos quien hare or la purten. Muy el Norberto enoskin con la no. purten chaval. No, vamos tú seis han con la purten, vamos en esta kit. que es yo que sé bolchivas tú, bueno, o está aquí tío, pero así en al armador. O sea, son Norberto Garrigo <risa> Bueno, creo e e AJ acorde en ocasiones, pero <risa> e e e <risa> Igual la Eras que quería ir de txurra gain, más más tenis que chipiroiak. Bai. Es. Bai, emango iskioa ez dakit. Que <risa> dor boskatzeko. <risa> <risa> ez dakit, ez dakit. Galiera sartzen geiegi. Bai, ja, ja, eskeixo mer, joder, se tio. Ja, ja, se encontatzen Norberor. <risa> <risa> atuna. Así ya. Havia atuna la puerta de Nor. Ja, ja. Probá, probá. Sen chimasa, no etobat. Ah, Ondo con osen guri oparitzia Bai, joe, bere izena dugu famatu Peskaduen bat, bai, bai, bai izena <laughs> izen, Bere izena zabaldu dugu lau aizetara Itxasokon lau aizetara ja, Baita zabalduen un lenguan gazteizen Bere izena, gure kantikoekin Gure, ah, gu, lengo pasuan... Lengo parrandan era Zginen gartaten tropical boi Bai, birunen, ez dakit, esan dule no? Bai, esan duzu <laughs> Bueno, eh, bakarrik Minutoa diritzen zeigu Gure, xikarren saioa bukatzeko Momento grito, hui Ya Ojo, Qué demasiado. tonto, tío. Qué no su. Que no bueno, Intrigo, es... es es duite norainta, ah! bestesaio, tío. Pero esaio te tengo du. Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí va, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí hombre, va, ahí va ¡Hombre, hombre! Ahí va ¡Y por ni mí! Me lo saco al lado ¡Choy! ¡Generó lo tengo así a ti! ¡Ahí va! ¡Ahí verris, verris así a ti! ¡Pum, pum! ¡Berrino! ¡Ahí va, ahí, verris! ¡Berris, verris, verris! ¡Berris, verris, verri! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Caña, or! ¡Ya, Look, award, Venus, amen, mano jugo, era, award, ping, pan, Bye, yes. bueno agur que ya se nos acaban tiempos ya